Потім вони ще трохи поговорили про погоду та про коронацію Франциска. Мері запитала, чи не прибуло в Париж посольство від її брата. Ні, але Генріх Тюдор уже неодноразово писав, цікавлячи сестрою. Коли теми для розмови було вичерпано, Франциск попрощався з нею, розкланялися і інші. Після відходу Франциска настрій Мері трохи покращився. Вона навіть наспівувала щось, перебираючи струни лютні. Франциск, як і раніше, добрий до неї, як і раніше закоханий, і він не дозволить її образити. Звичайно, якщо вона не перешкоджатиме здійсненню його чистолюбних планів. І сьогодні вона дала йому зрозуміти, що не стоятиме в нього на дорозі. Так вона поїде, і її рука завмерла на струнах. Королева дозволила собі розслабитися і помріяти. Так, вона поїде, повернеться в Англію, у Сафолкшир. Безперечно, життя при дворі – це почасті, блиск, розваги, але водночас це інтриги, стеження, зради. Двір приваблює тільки в незначних дозах, а в Сафолкширі вона їздитиме верхи, прийматиме гостей, водитиме рибу, Вирощуватиме трави, ходитиме у простій спідниці і без корсажа, так зручніше бігати Та яке там бігати? Бігати вона не зможе, вона ж вагітна І, звичайно ж, вона вийде заміж за Чарльза Брендона Адже інакше й бути не може, раз вона чекає на його дитину Цієї хвилини вона не думала про дитину, як про неприємність і тягар А лише як про сина Чарльза і уперше відчула ніжність. «Дитина! Маленьке дитинча! Як це чудово!» Наступного дня до штату королеви приєдналася Анна Болейн. «Решта вашого почту виїхала в Англію», – повідомила дівчинка, оглядаючи похмуру кімнату королеви. «Я затрималася тільки тому, що мій батько досі посол при французькому дворі, і я жила в нього». Мері спочатку страшенно зраділа Анні. Як приємно чути рідну мову, як приємно побачити хоч когось зі своїх. Вона й не припускала, що Анну до неї приставили як ще одну шпигунку. Луїза сподівалася, що королева буде відверто зі своєю співвітчизницею, відкриється їй. І перед Анною болень знову стояло завдання зовсім не для її віку. Їй доводилося догоджати своїм новим заступникам, доносити на королеву і водночас робити так, щоб Мері залишалася доброю до неї і нічим не могла зганьбити її перед королем Англії, підданими якого були болейни. А Мері так і засипала її запитаннями, що говорять про неї при дворі, чи всі вже визнали Франциска королем, і коли прибуде посольство від Генріха, «Чи знають уже, хто війде до його складу?» Зрештою, Маріна стримилася і запитала її про Сафолка. «Мені відомо тільки, що герцог Сафолк, як і раніше, перебуває в Кале», знітившись, сказала дівчина. «У Кале? Отже, він на континенті? І мій брат може саме його поставити на чолі посольства?» Анна уникла дивитися королеві в очі. Вона вже знала, що Генріх, довідавшись, що Франциск милостово ставиться до Чарльза Брендона, вирішила, що саме він повинен очолити делегацію, на яку покладено буде укладання договору між Англією і Новим Королем. А Франциск уже навіть послав до Брендона свого вірного Беніве. Але вона не мала права поки що говорити про це – Її дід по матері герцог Норфолк не хотів, щоб Сафолк першим постав перед мері Тюдор. Знову відродивши чутки про те, буцімто Чарльз домагається сестри свого короля, а Генріх дивиться на це крізь пальці. Тому Норфолк за посередництва королеви Катерини надіслав у Париж іншого посланця, францисканського ченця Ленглі. Про це Анна і повідомила її величності. Мері зназала плечима. «Чернець, францисканець? Не розумію, навіщо?» І розсміялася. «Думаю, педантична мадам Луїза не допустить його до мене. Адже нехай він і чернець, та все ж чоловік, а цій ящірці тільки і вважається, що я спокушу когось, аби завагітніти». Поки ж вона насолоджувалася балаканиною Занною, співала з нею, прогулювалася садом, з насолодою вдихаючи вологе зимове повітря. Анна пхинькала, скаржачись, що через вогкий сніг зовсім промокли її черевички і облямівка на спідницях. Але Мері тільки засміялася, поціливши у сніжкою. Зважаючи ж на те, що Анна була жвавою дівчинкою і не забарилася з відповіддю, якийсь час вони весело кидалися снігом, аж поки їхню увагу не привернули Бернандинки, котрі саме йшли у каплицю. Мері навіть здалося, що самітниці теж спостерігають за ними. Принаймні, одна з послушниць трохи відстала, немов збираючись підійти. Заінтригована Анна зробила їй підбадьорливий жест і засміялася – коли послушниця навпаки прискорила кроки, віддаляючись у напрямку молитовні. «Ні за що не хотіла встати черницею», – зауважила Фрейліна. «Залишити світське життя, позбутися уваги чоловіків? Яка це, певна, нудьга?» «По суті, Ганна при королеві теж вела життя в самітниці». Звичайно, вона була вільнішою, могла залишати клюні, бігаючи за покупками для королеви. Після смерті чоловіка Мері отримала чималий пенсіон і могла дозволити собі купити все, чого кортіло. А ще й їй залишилися коштовності, безліч дорогих прикрас, якими Людовик так любив тішити юну дружину. Часом Мері перебрала їх, величезний діамант, неаполітанське дзеркало, Мерехтливий, темно-сірий, з відблисками на витончених гранях. Він був саме під колір її очей. А розкішні перли, круглі, добірні, з ніжним місячним відтінком. Рубіни, темні, але з вогненним сяєвом зсередини. А ще сапфіри і смарагди в тонкій золотій філіграні. Дорогоцінні кольє, діадеми, каблучки, брошки. Їхній блиск розважав Мері. Вона милувалася ними, часом навіть забуваючи про морок чорної кімнати, про свою в'язницю. Здавалося, аби за ці скарби вона могла купити все на світі. Але це було не так. Залишалося нез'ясованим, чи має вона на них право, чи не заберуть їх у неї, посилаючись на те, що вони належать французькій короні.